La miezul nopții va cădea o stea. Pista 14 Primarele, dacă a văzut că materia al nostru s-a zăltat, le-a trimis la spital. Ce s a mai fi întâmplat cu el, nu știu. Au trecut mulți ani de atunci, dar în sat nu s-a mai întors. Omul tăcu, ploaia continua să cadă la fel de mărunte, la fel de monotonă. Pe vreme ca asta nu cred să facem mare scofală. Ce zici, domn sergent? O vede, Ioane. Poate tocmai că e vremea așa, vom avea noroc din nici ca Mai știi? Apoi oftând. Acum când mai avem numai puțin până să terminăm cu blestemațe ăștia, e mai greu. Mult aș vrea să apuc ziua când eu mă întoarce acasă. Că femeia mi-e beteagă și ceare să se facă ea sărmana cu trei plos după ea. Astăzi vă mai ajută bătrânii mei, dar mâine poi, mine să duc și ei. Și apoi, după câte se aude în țara, a început să fie bine și pentru noi sărăcimea cu sacul de nevoi în spate. Comuniștii, ci că sunt cu poporul, o fi adevărat, un sergent Adevărat, Ioane. Ci că vor să dea pământul băierilor la cei ce n-au. Păi n-ar fi drept? Păi cum să nu fie? Dar mie, dacă am două pogoane, au să mai dea? De ce să nu-și dea? Pământ nu mai să fie. Are conul costă, pământul pământ să ajungă pentru toți. Bancă să mai și prisosească. Scrie cică în ziar. Eu nu știu ce tii, Că oamenii s-au pornit să intre cu plugurile în pământurile boierilor. Ai noștri din sat? Oare ce fi făcut? Teamă mie că încă se mai codesc. Parcă are cine să se pună în fruntea lor, că n-au mai rămas decât femeile și moșnecii. Au pierit ei mulți și de prin alte sate, dar atât de mulți ca de la noi din sat parcă nicăieri. E, de mi da mi drumul numai pe săptămână. Cum aș ajunge acasă, aș aduna tot satul și după mine marș cu plugurile pe moșia lui Conu fără Fărcășană nu o face tu -o fi găsiți și la voi în sat vreunul mai aplică care să facă treaba asta, fără să te mai aștepte pe tine. Acum du-te de scoală pe ceilalți. E vremea să pornim. Ia cam înduc, domnul sărgent. După ce cură de pândari, începură să înainteze târându-se. Ploaia contenise și trebuia să meargă cu mare băgare de seamă. Soldatul Ion Runcanu deschidea drumul. Ceilalți veneau în urmă. Deși era întuneric besnă, nu greșeau deloc direcție. Studia să răbine terenul în timpul zilei și fiecare din ei știa ce are de făcut. Ținta lor era o viroagă sub nasul pândarilor nemți. Viroaga aceea o folosau câteodată nemții ca să se strecoare în sat. Pârcălabul primise misiunea să pregătească o ambuscadă chiar în viroagă, cât mai aproape de linia inamică. Mai încerca să răie și altă altădată, dar fusese răsimțiți. Soldatul Oruncanu se tăra ca un șarpe prin oraiul Hristos, cu toate că era ut pe pântățe și pe pierd din cauza eforturii nădușise. Se tăra câțiva metri, se oprea și asculta. Când se încredința că nimic nu tulbără liniștea și încremenirea din prejur, pornea mai departe. Undeva în stânga se înălță o rachetă luminând pentru câteva clipe câmpia scurmată de proiectile. Oamenii se făcură una cu pământul, abia înrăznind să răsufle. Apoi lumina galbenă se stinse și, întunericul puse stăpânirii din nou peste întinderea parcă fără de margini. Grupa pornit din nou. Aproape o oră dure drumul până la viroagă. labu se țără de la om la om dând ultimele instrucțiuni. Soldatul Orâncanu și frântașul Pintiliei formau gura sacului. Ceilalți veneau în spate, la distanță de un metru fiecare lavă închipuia fundul sacului. Când ultimele pregătiri fură terminate, se puseră pe așteptat. Între timp, începuse din nou să plouă. Oamenii care erau dinainte uzi, începură să dărdeie de frig. Parcă ar fi fost culcați nu pe pământ înmuiată de ploaie, ci pe niște blocuri de gheață. Cu fiecare clipă care trecea, așteptarea devenea mai chinuitoare. Părea că niciodată nu avea să se sfârșească l- culcat pe pântece își sufla în pumn ca să-și încălzească degetele. Deodată trebuie sări. De undeva nu-și putea să se dea seama din ce parte auzim un zgomot. Își încorde auzul. Nu, nu se înșelase. Zgomotul se repetă. Niște pași clefăiau prin noroi. Se tără până la cel mai apropiat om. Ai auzit? Da. Fiți gata. Nici mișcare. De fapt, recomandarea nu-și avea rostul. Oamenii își pregătirea armele și încremenirea locului cu răsuflarea oprită. Câteva minute, liniștea birui din nou. Nu se auzea decât curgerea monotonă a ploii. Pe urmă, din nou, s-au auzit răpași. Ciudat însă. Se auzau nu dinspre linia inimică, ci din spate. Părcălabo asculta atent. Oare să se fi înșelat? Să-l fi mințit vântul care începuse să sufle? Nu, nu era o părere. Pașii se auzeau în spate. Poate o patrulă inamică se stricurase până în linia românilor, înhățease vreun a dormit în post și acum se întorcea cu pradă. Greu de crezut. De altfel, în cazul acesta ar fi trebuit să audă zgomotul mai multor pași. Ori, după cât își putea da seama, ceea ce auzea erau pași unui singur om. Ei, dracea dracului, își spuse, te pămânești că ori un nemernic încearcă să treacă la nemți. Se târâ de la om la om, cerându-le să-și schimbe locul. Acum gura sacului era deschisă spre linia frontului ocupată de ei și din nou a început așteptarea. Fiecare clipă părea o veșnicie. Pașii se auzeau din ce în ce mai aproape, numai încă pe îndoială, aveau de-a doar cu un singur om. Probabil vreun dezărtor," își spuse din nou Părcălabă. Las că nu ne scapă tu Nu numai să nu prinde de veste hidrăriștii și să deschide focul. Calci idiotule, de parcă te-ai plimba pe bulevard." Ca și când ar fi auzit măstrarea, acela a căruia îi fusese adresată deveni mai precaut. Înaintea cu mai multă prudență și se opra să asculte. După zgomot, Părcălabul își adus seama că nu putea fi prea departe și a început să numere pașii care îi mai despărțeau. 20, 19, 18. Când nu mai trebuia să facă decât vreo câțiva pași ca să intre în sac, fugarul s-a oprit din nou de parcă ar fi presimțit primeștia. Dar ezitarea nu dură mai mult de o clipă. Porni mai departe hotărât. Cum intră în sac, soldatul lui și încă un soldat îi sărerea în spate, prăbușindu-l la pământ. Silindu-se se, se azi pe gura cu palma, Runcanu-i șopti. Nici o vorbă că te înjunghii ca pe un porc. Prinsul se sălta însă în coate, apucă revolverul pe care îl ținea ascuns sub veston și îndreptându-i țeava spre propriul său piept trase. Glonțul îi trecut prin spate, întâlni umărul lui Runcanu, îi zrobei clavicula și s-a oprit sub omoplat. Zgomotul împușcăturii deșteptă deștepta din somn pe cel mai apropiat pândar hitlerist, care, cuprins de panică, își descărcă arma la întâmplare. Pârcalabu se tărâi lângă Runcanu. Ești rănit, Ioane?" Sunt, domn sergent." M-a pălit în umăr." Bratosine, ia-l în spate pe Ion." Eu am să duc venatul. Poate că nu e mort. Înapoi, fiecare pe la lui. Mai târându-se, mai în salturi, până să se dezmeticească bine Hitleriști, se depărteaseră cu toții Rachetele începură să brăzdeze cerul și hitleriștii se porniră să tragă furioși cu toate armele. Dar din cauza ploii și întunericului trăgeau la întâmplare mult prea scurt. Compania din care făcea parte grupa lui Pârcălabu, ca să le susțină retragerea, deschise la rândul ei focul cu mitraliere și puști mitraliere. După un schimb de focuri, care nu dură mai mult de 10 minute, armile au automatică întâlnire și, din nou, nu se mai auze decât ploaia care cădea, cădea inepuizabilă. Unul câte unul, oamenii din grupa lui Pârcălabu începură să se adune. Cel din urmă s-o sipăr calabu, tărând după sine pe cel pe care îl prinseseră. Cine lipsește? întrebă el, abia trăgându-și sufletul. Niciunul. să mă în pentru matale, domn sergent. E care v-a rănit? Numai Ion. Unde ești, Ioane? Aici, domn sergent, să nu vă faceți grijă din pricina mea. M-a pălit în umăr, dar nu cred că am să mor dintr-atâta. Bratosine, dacă l-ai adus până aici, du-l și până la postul de prim ajutor. Dar nu-i nevoie, domn sergent, că pot și singur. Atunci du-te, ce mai stai? Doi oameni să ia pe ăsta și să vină după mine la domnul sublocotenent. Mi se pare că a murit, dar trebuie să vedem ce fel de vânată ne-a picat în leasă. Doi soldați din grupă se grăbireau să execute ordinul. Ducându-l unul de cap, altul de picioare, o pornire după pârgălabul spre postul de comandă al plutonului, instalat într-un bordei. Sublocotenentul Dumrave, comandantul plutonului, le ieși în întâmpinare. Tu ești, pârgălabule?" Eu, domnule sublocotenent, te-ai întors cu ceva vânat?" M-am întors, numai că nu știu ce am vânat." Dar mi e teamă că vânatul meu e pasără românească. Tot ce se poate. Mai sunt păsări de astăticăloase, care orale le place să clocească în cuibar hitferiști. Lască că vedem noi acuși la lumină. Intrară cu toții în bordei, soldații întinseră cadavrul jos, apoi plecară. Sub blocoțenentul Dumbravă, Lu o o de pe buturugă, apropiind lumina de obrazul prinsului. Pe că se pare, e mort. E mort, domnule sublocotenent. Am uitat să vă raportez. Și dei noștri, ei drăcie, părcălabule, uite ce grad are, sergent Tere, de la ce unitate a fi asta, că de la noi nu-i? Privindu-l la rândul său, părcălabul exclamă. Domnule sublocotenent, mult asta mi-a cunoscut dar să mă bată Dumnezeu dacă mi-amintesc unde am mai văzut-o. N-ați putut să-l prindeți viu? Cine l-a împușcat? Nu noi, s-a împușcat singur când l-am prins. Același glonț l-a rănit și pe Ion în umăr. Mi se pare că i-a zdrobit clavicula. Miserabil, a scăpat de plutonul execuției. Păcat. Părcălapul care nu-și deslipise ochii de pe fața mortului se plăsnit odată cu palma peste frunte. E drăcia dracului omle le sublucă, Mi se pare că știu unde l-am mai văzut. Ei, la postul de comandant al diviziei, știți că o vreme am fost agent de legătură. Ce spui, calabole. Ești sigur? N-aș putea jura, dar cred că așa e. Atunci, chestiunea e gravă de tot. Îți dai seama ce ar fi însemnat dacă banditul ăsta i putea să ajungă la hitleriști? Ba bine că nu. Ia vezi părcălabului. Poate că totuși nu e mort. Eu între timp anunță regimentul. Și se repezi la aparat, învârtind furios de manivele. Alo, Jigia, dă-mi repede putna. Dar repede. Pe domnul colonel. Domnul colonel? Amănoarea, sub locotenentul bravă, Da, s-au întors oamenii. Tocmai aceasta vreau să vă raportez. N-au adus niciun prizonier. Au prins în schimb un mizerabil de sergent Tere care voia să tragă la hitleriști. Ce declară? Nimic, pentru că... Sublocotăinitul de bravo, îl privi întrebător pe pârcălapă. E mort, confirma acesta. Pentru că, din păcate, e mort, domnule colonel. S-a împușcat atunci când a fost prins. Nu, nu l-am percheziționat încă. Abia l-au adus. Sergentul Bărcălabu afirmă că l-a văzut la Moldova, unde crede a fost furier. Da, domnule colonel, îmi dau seama. Desigur. Îl trimit imediat. Am în să vă salut. Sub locotenentul dumneavoastră, receptorul în furcă. Și ți-am spus eu, Bărcălabule. Chestiunea e gravă. Colonelului nici nu-i venea să cred. Trebuie să-l ducem imediat la regiment. Trimite-mi doi oameni cu o faie de cort. Dar să nu uit. Mi-a recomandat discreție absolută. Secret militar. În afară de noi doi, nimeni nu trebuie să afle că scârnavia asta a lucrat la postul de comandă al diviziei. Clar? Nu aveți nicio grijă. Părcălabă ieșit să îndeplinească ordinul. De mai bine de o oră, capitanul Gheorghiu audia cifratorii. Capitanul Smeu era și el de față. El însă nu întreba ce se mulțumea să asculte. Șeful biroului doi nu găsise de cuvinte să-i audieze pe fiecare separat, scontând că procedând astfel le dă posibilitatea să se completeze reciproc. Deși puține, totuși informațiile pe care le căpătă, întărirea convingerea capitanului Gheorghiu că Barbu fusese de fapt agentul abverului și în sine sa, regreta că se lăsase influențată de ulea și nu l arestase din timp. Ceva mai târziu, când își dădu seama că nu mai are ce să afle de la cifratori, se pregăti să-i concedieze. Smeule, dumneata, ai depus vreo întrebare? Niciuna. Atunci cred că băieții se poate duce la culcare. Capitanul meu se ridică. Același lucru făcu și capitanul meu. Aș mai avea ceva de adăugat în numele meu și al lor mei, spuse Tomescu. Noi, cifratorii, ne dăm seama că atât înjunghierea lui Mardare, cât și dispariția lui Barbu au o legătură directă cu activitatea noastră în cadrul serviciului cifru. Ce anume se urmărește însă nu știm. Probabil că biroul 2 știe, însă din motive care ne depășesc nu consideră necesar să fim informați și noi. Dar, indiferent de scopurile pe care le urmăresc hitlariștii, vrem să vă asigurăm că ne vom face datoria și pe mai departe. Dacă vreun agent Hitlerist urmărește demoralizarea noastră, se înșală. Din potrivă, acțiunile lui criminale ne înderjesc și mai mult. Ne sporesc cura. Vă rugăm să aveți încredere în noi și să fiți convinși că nu vă vom face niciodată de rușine. Capitanul zmeu, ca să nu-și tradeze satisfacție, răspunse aproape solemn: Tomescule, eu știu că pot avea încredere în voi și mai ales în dumneata care ești utecist. În clipa aceea sună telefonul. Capitanul Gheorgheu ridică plictisit receptorul, dar după primele cuvinte să rică ars de pe scaun. Ești sigur? Extraordinar. Trimiteți-l aici imediat pentru a fi identificat. Adică nu. Așteptați să vă trimit o mașină. Cine a comandat grupa? Sergentul pe calabu? Voi propune, domnule general, să fie decorat. Da, da, da. Amânarea, domnule colonel. Agăța receptorul în furcă, apoi s-a cifratorilor cu voce gravă. Domnilor, acum vă pot spune precis că temerea voastră în ceea ce privește soarta lui Barbu este cu o desăvârșire nejustificată. Dispariția lui nu trebuie să vă neliniștească, ci să vă revolte. Aflați că Barbu pe care voi îl plângeați este un trădător. Acum o oră a fost împușcat pe când încerca să treacă în liniile hitleriste. Puteți pleca. Vestea se răspândi ca folgerul. A doua zi voia întreg comandamentul. Generalul îi arăta de la început multă bunăvoință. Îl pofti să loc și îi vorbi cu tot un prietenos. Ei, domnule Leula, ai venit să ții rămas bând de la mine? Cred că acum, la plecare, nu mai e nevoie să luăm măsuri speciale de conspirativitate, ca atunci când ai venit printre noi. De altfel, dacă să că totuși este necesar, putem găsi ușor o explicație. Când ai de gând să ne părăsești? Domnule general, nu am venit să mi-au rămas bun de la dumneavoastră, pentru că am de gând să mai rămân. Generalul nu s-a la un asemenea răspuns, dar nu-și trădea surprinderea. Pot să rămâi. Mie cel puțin îmi face plăcere să te știu printre noi. De altfel nu trebuie să fii negăjit. Fiecăruia ei se întâmplă câteodată să dea greș. Desigur ar fi fost mai bine dacă am fi izbutit să-l capturăm viu pe nemernicul acela de barbă. Sunt mulțumit că s-a terminat și așa. Sincer să spun, acum la suflu parcă mai liniștit. Vă mulțumesc, domnule general, pentru bunăvoința pe care mi-o arătați. V-aș ruga să uitați în ce împrejurări am venit aici și să mă considerați pe viitor ceea ce toată lumea crede despre mine că sunt. Un simplu cifrator. Sper că domnul capitan Simon nu se va opune pentru că, după cât îmi pot da seama, ca cifrator, nu i-am dat niciodată motive să se plângă de mine. De altfel, prin plecarea mea, Echipa de cifru ar rămâne numai între trei oameni, ceea ce este prea puțin. Desigur, o puteți completa cu oameni aduși de la unități. Instruirea lor însă nu se poate face de azi pe mâine. Așa că cel puțin până la completarea și instruirea noilor cifratori, aș dori să rămân pe loc. Bineînțeles, nu pretind niciun fel de favoare. Înțelegând să mă supun tuturor ordinelor și regulamentelor, ca orice ostaș. Ți-am spus că nu am nimic împotrivă. Dar, fără îndoarele, nu ești de capul De vreme ce ți-ai terminat aici misiunea pentru care ai fost trimis, crezi că ți se va da dezlegare să rămâi mai departe? Evident, va trebui să mă prezint pentru raportul domnului comandant al armatei. Cu acest prilej voi cere aprobarea să rămân pe loc. De aceea v-aș ruga să-mi acordați o permisie de câteva zile. Generalul îl privi o clipă nedemerită. Vreau să întrebe ceva, dar se răzgândi. Întrebarea pe care o pusese ceva mai târziu nu avea nicio legătură cu ceea ce de fapt voise să întrebe. Și când ai de gând să pleci? Mâine dimineață. După cât se pare, ești sigur că vei căpăta aprobarea să rămâi. Foarte, foarte sigur nu sunt. Totuși, atunci, dacă ții atât de mult să rămâi printre noi, îți urez să ai noroc. Și acum încă o rugăminte, pentru că permisia aceasta ar putea da de bănuite celor care nu știu în ce calitate mă găsesc aici, vă rog să mă trimiteți în delegație la armată. De acord, voi ordonați lor de la biroul 1 să-ți facă formale. Vă mulțumesc, Vă mulțumesc, domnule general. După plecarea lui Ulea, generalul își vorbi să privind gânditor pe fereastră. De ce rămâne? Nu știu. În orice caz, nu pentru că îl pasănează meseria de cifrator. Dar, indiferent de motivul adevărat, de un lucru sunt sigur că mă simt mai liniștită de când știu că nu pleacă. O scrisoare care schimbă datele problemei. Frontul se mișcase din nou. Trupele fasciste germane și mai gheare fuseseră împinse mult înapoi pe un front larg. În sectorul ocupat de trupele române, efortul principal fusese suportat de unitățile diviziei Moldova. Acestea, susținute de aviația și artileria sovietică, străpunseseră dispozitivul de apărare al inamicului, instalat pe niște dealuri cu amplasamente fortificate. Pentru eroismul, combativitatea și priceperea cu care știu se să fructifice succesul obținut încă în primele ore ale ofensivei, divizia Moldova fusese citată prin ordin de zi de către comandamentul frontului 2 ucrainian și decorată. O comportare cu totul excepțională dovediseră două batalioane ale Regimentului Putna. Acestea atacaseră cu furie, dăduseră peste cap un inamic mult superior numericește și, printr-o manevră abilă, izbutiseră să încerpească două regimente hortiste, care se predaseră cu întregul lor stat major. Divizioanele de artilerie române se acoperiseră și ele de glorie, susținând cu foc bine plasat înaintearea infanteriei și oprind prin puternice baraje contra atacurile desperate ale fasciștilor. Generalul Popincariu, mândru de înalta apreciere, convocă la postul său de comandă pe comandanții de unități să le comunice vestea, să-i felicite și să le ceară propuneri de decorare. Dar, așa cum se întâmplă în asemenea înprejurări, vestea că devizia fusese citată și decorată de către Comandamentul Frontului 2 ucrainean ajunsese până în linia întâi cu mult înainte. Osa și bucuraj comentau cu mândrie evenimentul, grăbindu-se să comunice vestea și celor de acasă. De obicei, după fiecare mare bătălie, poșta militară avea de expediat în țară un număr sporit de scrisori. De data asta, numărul scrisorilor fost și mai mare. Și vă mai scriu ca să știți, mamă și tu, Ilina, că pe aici am avut de dat bătălii grele, dar că atât de rui am chisat și fugărit pe hitlăriști, că divizia noastră a fost decorată de ruși, de tovarăși." Întors din permisie, Ulea a găsit postul de comandă al diviziei, cantonat într-un orașel care suferise mult de pe urma bombardamentului artileriei. Orașelul era plin de trupe infanterie, artilerie, cavalerie, geniu. Tunurile și chesoanele, camioanele și căruțele, escadroanele de cavalerie și coloanele de infanteriști, venind sau ducându-se spre front, umpleau străzile, făcând circulația aproape imposibilă. În toate casele erau cantonate trupe și cei care soseau mai târziu cu greu puteau găsi un loc ușor unde să se poată odihni în păpasul care nu dura mai mult de o zi sau o noapte. Postul de comandă al diviziei se instalase într-o școală, o clădire cu etaj în care se înghesuiseră toate birourile și serviciile. În curtea școlii, într-o clădire anexă, funcționase provizoriu o ambulanță. Atunci când postul de comandă al diviziei se instalase în școală, cea mai mare parte a răniților fusese evacuată. Mai rămâseseră câțiva într-o singură încăpere, dar și ei urmau să fie evacuați cu primul transport. Evacuarea clădirii era așteptată cu nerăbdare de către capitanul Zmeu, care primise aprobarea șefului de stat major să-și instaleze acolo serviciul. Du-te, tomescule, și vezi dacă între timp nu s-a eliberat clădirea." I-ordonase căpitanul nerăbdător să se vadă odată mutat. Tomescu mai găsește șase răniți și un infirmier. Chiar lângă ușe, pe unul din paturile improvizate, un rănit abia își dăduse sufletul. După bandajul în care îi era înfășurat craniul, se cunoștea că fusese rănit la cap. La picioarele patului, un alt ostaș, acesta teafat, prevea mortul cu niște ochi în care era greu să citești. Era un bărbat înalt cu sprâncenile aproape împreunate și cu obrajii nerași cel puțin de două zile. După culoarea obrazului, se cunoștea că vine din linia întâi. Urmăriind-i privirea, abia acum observă că ostașul care murise ținea strâns sub brațul drept un automat cu disc. Infirmierul, venind din încăperea alăturată, se adresă ostașului cu sprâncenele împreunate. Eu zic să ne ajut să le îngropăm în grădină, că dacă a murit, nu mai evacuăm. Groapa i-a făcut-o și plecându-se asupra mortului, încercă, fără să-i zbudească, să ia automatul. Nu-l dă, se mire, infirmierul. Lasă-i, se răspira el, ostașul cu sprâncenele împreunate. Multe scârnăvii de hitleriști a curățat Ion cu automatul ăsta al rusului. Și apucând pătura de o margine, ajută infirmierului să-l pună pe targă. Pe urmă, adresându-se lui Tomescu, care se apropia să se dea și el o mână de ajutor. Uite, și-a scris rusul numele aici, pe patul automatului, ca să nu i uite, Ion. Îl cheamă Niculița. El a dat rusul după ce au scăpat amândoi ca prin minune de marte. Îi îngropase pe amândoi un proiectil greu. Cu un coțit pe patul automatului, erau, într-adevăr, scrijălate câteva litere rusești. Silabisind, Tomescu izbuțit să citească. Colia. Până să ajungă în fundul grădinii, câteva plantoane și câteva ordonanțe se luară după brancardă. Dar popa unde-i? întrebă unul. Din încolo de popa, se răstii oștașul cu sprâncenele împreunate. Dacă am murit, parcă mai are el nevoie de boscorodelile popi și a început să arunce cu un pământul în groapă. Când de termină, Tomescu îl întrebă, Ți-e Era județ cu mine și din același pluton și, fără să mai adauge ceva, plecă grăbit. În groapa sa, să, Ion Sărățeană dormea somnul de veci, strângând sub buraț automatul pe care îl dăruise soldatul sovietic pe nume Cole. Când ulea se înapuie din presupusa delegație, cifratorii îl primire cu exclamații de bucurie. Haide, frate, bine că te-ai întors. În lipsa ta am avut de lucru nu glumă." De trei nopți nu mai izbutim să dormim decât o oră-două și acelea pe apucat. De altfel se cunoștea pe fețele lor că în zilele cât el lipsise, nu huzoriseră deloc. Erau cu toții nerași, gălbăjiți, cu ochii în fundul capului, roșii de obosală și nesom. Capitanul meu îl privi de asemenea cu prietenie pentru a-i da să înțeleagă că cele întâmplate recent nu erau de natură să afecteze raporturile dintre ei. De bine ți-ai venit, treci la mașină și înlocuiește-l pe Pelinoiu," îi cerut capitanul meu. Uite aici cine mai așteaptă. Băieții au muncit bine, dar n-am avut cu cine ți, ți schimb, așa că sunt oleacă oboseți." Oleac, Bine spus." Ironizeburile cu care, fiind cel mai în, vârstă, mai în vârstă, chiar și decât capitanul meu, își permitea să folosească un ton mai familiar. Capitanul meu replică fără să se supere: Lasă-mă, i-am glumit. Acum, când s-are întors, uleare să fie mai ușor. Dacă mai am avea un cifrator, totul ar fi în perfectă ordine. Domnule, capitan, întrebă pe Renuiu, nu aveți de gând să cereți completarea echipei? Ba da, voi cere de la APS. De la unități nu vreau să iau oameni. Peste câteva zile vom relua ofensiva și fiecare om contează. A aflat una. Divizia noastră a fost citată prin ordin de zi de comandamentul Frontului 2 ucrainean și decorată. Bărla cu ișoapte la ureche. Să-l vezi pe fachirul, nu-și mai încape în piele de mulțumire. De altfel, are și de ce. Mă rog, nu e el șeful de stat major? Dar succesul ultimelor operații are și el partea lui de contribuție personală. Capitanul Zmiufu fu chemat de general și cifratorii rămase singuri. Ei, ce s-a mai întâmplat pe aici în lipsa mea? Se a mai nimica, îi răspunse noi. De altfel, cine a mai avut timp să se intereseze, de ce se mai întâmplă? Am lucrat pe brânci. De aceea, nu o toți doar în legătură cu barbă ți-am putea da. Știi, nu e adevărat ceea ce s-a zvonit la început, că a fost împușcată de o patrulă. Scărnavia s-a sinuces atunci când a fost prins la numai câteva zeci de metri departare de poziția hitleriștilor. Vârlacul adăugă și mai indignat. Mizerabilul, a scăpat prea ieftin. Era el acru ca o lămâie, egoist și răutăcios. Aș fi putut crede multe lucruri rele despre el, dar să ajungă până în halul ăsta de decădere ca să se vândă hitleriștilor, nu l-aș fi crezut în stare. Numai tu, Adriene, se pare că ai cam bănuit în ceape să scaldă lepra dracului. Prărușinea mea, când tu îl luai în rafale, eu îmi ziceam. E el, Vasile ăsta cam licheluță, dar și Adrian prea e aspră cu el. Știi, Mihai, că s-au găsit asupra lui Barbo, ascuns în moletiere, o mie de mărci, îl informă Tomescu. S-au găsit la el o mie de mărci, răpetă ulea privind gânditor pe fereastră. Da, măi, o mie de mărci! Pelinuiu adăugă indignat. Dacă ajungea porcul la nâns, ar fi trebuit să punem pe foc toate codurile. Inclusiv mașină, completă burlacul. Asta înseamnă că părcalabu merită coprisosință de decorație. Cine-i întrebă ulea. Sărgentul care l-a prins pe barbă. Se pare că sărgentul ăsta e dat dracului se aude că s-a mai învârtit de decorație cu ocazia ultimului atac. La un moment dat, compania lui a rămas fără ofițeri. Atunci a luat el comandă și a condus oamenii așa de bine, de parcă toată viața lui n-ar fi făcut altceva decât să comande companii. Și Burlacu nu ar mai fi sfârșit cu laudele la adresa lui Pârcalabu, dacă nu și-ar fi dat seama că ulea nu-l mai ascultă. Mi se pare că nu te prea interesează cele ce ți povestesc. Ba da, mă gândeam însă ce bine ar fi fost dacă părcălabul ăsta l-ar fi putut prinde pe barbu viu. A doua zi dimineață, ulea fu oprită în partea postului de comandă de un sergent artilerist. Domn poral, aici e postul de comandă al diviziei. Aici. Ce domnule, de când îl caut? Și doar am trecut de câteva ori prin fața casei. Însă știți bine că am nimerit. tale lucrez cumva aici? Da. Dar pe domnule Barbu îl știi? Unde l-aș putea găsi? a răspunse cu aparentă indiferență. Îl cunosc, dar ce treabă ai cu el? Păi să vezi, eu abia am picat dintr-o permisie din țară. Când am plecat, domnule Lev Barbă mi-a dat o scrisoare să o duc la o adresă. Urea îl apucă de braț, trecându-l după sine. Hai cu mine la domnul Lev Barbo. Urcă scările la etaj unde se afla biroul doi și ceru să fie introdus la capitanul Gheorgheu. Acesta îl primi imediat. te întors? Îmi pare bine. De fapt, capitanul Gheorghiu, bănuind că ulea nu se doar de dragul meseriei de cifrator, era intrigat că se încăpățâna să caute soluția într-o problemă pe care el, prin sinuciderea lui Barbă, o considera definitiv rezolvată. Domnule căpitan, așteaptă din un sergent de la artilerie, care s-a întors acum din țară. A fost într-o permisie. Înainte de a pleca, l a însărcinat să-i ducă o scrisoare. Deși cazul barbă e un fapt consumat, totuși m-am gândit că poate v-ar interesa să stați de vorbă cu el. Capitanul Gheorghiu a întrebat distrat. Și unde zici că este artileristul? Dincolo. Dumneata, ai stat de vorbă cu el. Știi, am o mulțime de treburi. Nu, domnule capitan, m-am gândit că ceea ce are de spus să spună în fața dumneavoastră. Crezi că ai putea afla de la el ceva care ne-ar interesa în mod deosebit? Eu așa nădăjduiesc, domnule capitan. Atunci adu aici. Îmi îngăduiți să asist și eu? De ce această întrebare? Bineînțeles că sunt de acord. Chiamă-l, te rog, pe artilerist. Artileristul se așeză cu timiditate pe scaunul pe care îl oferi ule. Îi era puțin frică. Se întreba de ce îl adusese căprarul în fața unui capitan când el ceruse să-l vadă pe elevul Barbu Vasile. Lucru curat nu putea să fie. Își făgăduie să fie prudent, deși nu se simțea vinovat cu nimic. Plecase în țară cu țidulă în regulă și se înapoiase la termen. Instinctiv își pipăie buzunarul în care păstra biletul de voie, semnat de comandantul regimentului. Vii din țară, sergent. Da, domnule capitan, am avut o permisie dată de domnul colonel. Să vă arăt biletul de voi semnat, în regulă, chiar de domnul colonel. Nu e nevoie. Câte zile ți-a dat? 14 zile, domnule capitan, din care șase am făcut pe drum. Pe sergentul Barbu Vasile, de unde îl cunoști? De aici, de la dumneavoastră. Să vedeți, până a nu pleca în permisie, am fost agente de legătură. Aduceam și luam corespondența. Așa că, tot venind în fiecare zi, am început să-i cunosc din vedere pe toți care lucrează aici la dumneavoastră. Numai pe domnul lui nu l am mai văzut până acum, arătă către ulea. O fi poate mai nou. Și pe domnul elevu barbu, mult timp l-am cunoscut numai din vedere. Odată s-a întâmplat să schimbăm vreo două vorbi. Era secretar de serviciu și m-a chemat la el să-mi dea un plic pentru domnul colonel. M-a tratat cu o țigară, fiindcă se întâmpla să nu am, și m-a întrebat de unde sunt și ce mesări am. Când a aflat că sunt din București, i-a părut bine și am stat mai mult de vorbă. Cu vreo două zile înainte de a pleca în permisie, întâlnindu-le în curtea comandamentului, i-am spus că plec în țară și l-am întrebat dacă nu are de trimis vreo scrisoare la familie. Mi-a răspuns că ar vrea să trimită una soției, că nu are timp să scrie pe loc. Din cauza asta părea tare necășit săracul. I-am spus să nu-și facă griji, pentru că și a doua zi aveam să mai vin cu corespondență. Când a auzit, tare s-a mai bucurat. A doua zi l-am găsit așteptându-mă în camera curierilor cu scrisoarea pregătită. Când m-a văzut, parcă ar fi văzut pe Dumnezeu. Nu mai știa cum să-mi mulțumesc. Parcă-l aud și acum. Frate dragă, te rog mult, dacă nu găsești acasă pe nevastă făți fă-ți timp să treci pe acolo în alte zi. Să nu lași în niciun caz scrisoarea proprietării Nu suntem în relații bune și mi-e teamă că n-are să-i odea." Lasă, domnule, i-am răspuns. Nu e nevoie să mă rogi atâta. Poți fi sigur că scrisoarea va ajunge în mâna soției dumneiteare." El din nou a început să-mi să-mi spună că îi fac un mare serviciu, că se simte obligat față de mine și că, după război va trebui neapărat să tragem împreună un chef zdravă. Vă spun drept, domnule capitan, rar mi-a fost dat să întâlnesc un om mai simpatic decât domnul Elef Barbă. Caută-te, rog, să fii mai scurt. Eu reteză capitanul Gărchiu privind o semnificativ pe ule. Ce-ai făcut cu scrisoarea? Ai dus-o?" Bineînțeles, chiar în ziua când am ajuns. Am sunat și a venit să-mi deschidă o doamnă cam trecută, care m-a luat cam de sus. I-am spus pe cine caut. Și ce treabă ai cu dânsam? Vii cumva de pe frunt?" Da, doamnă. Vin de pe frunt și aduc o scrisoare de la sosul ei. Când a auzit asta, doamnă s-a îmblânzit ca prin minune. Dragă, domnule," mi-a zis ea. Nu vei putea să-ți îndeplinești comisiunul. Persoana pe care o cauți nu mai stă la mine. S-a mutat? nu știți în o adresă? Am întrebat. Soțul dumneavoastră așteptă vește de la dânsă și n-aș vrea să mă întorc cu mâna goală. Dumneavoastră nu știți ce mângâiere este pentru un ostaș să primească vește de acasă. Îmi pare rău, dar nu-i cunosc noua adresă. Nu mi-a spus și nici eu n-am întrebat-o. Ce era să facă? Am plecat. Doamna m-a condus până la parte. Acolo numai ce văd, coftează și îmi spune. Domnule soldat, se vede că habar nu avea negrade. Vreau să spun un secret, dar să nu care cumva să-i spui domnului barbă. Are el acolo și așa destul de necazuri, ca să-l mai amărește și dumneata cu asemenea vește. Află, domnule soldat, că nevastă să a o stricată. Înțeleg, se mai întâmplă câteodată ca o femeie să-și piardă capul. Se iartă și se trece cu vedere. Dar asta a întrecut orice măsură. Ultimul cu care s-a încurcat e unul care învârte nu știu ce a afaceri pe picior. Cu ăsta probabil că e ceva mai serios. Mai zilele trecute a venit cu un camion și a încărcat lucrurile și a plecat. S-a mutat la el. Mi-a spus că va cere divorț. O stricată, după cum îți poți da și singur seama. Nici chiria nu mi-a plătit-o. Are să-mi plătească pe șase luni în urmă. Când i-am cerut banii, mi-a spus că îmi va plăti domnul barbă când s-o întoarce. Dacă ferească Dumnezeu domnul barbă nu se mai întoarce, rămân cu chiria neplătită. Ia ca domnule soldat, cum sunt unele femei. Bărbații pe front și ele își aici de cap, fără rușine și fără frică de Dumnezeu. Ți-am spus toate astea așa ca să știi. Lui însă să nu care cumva să-i spui. Când s-a întoarce, are să afle și va face ce va crede el de cuvințe. Mie îmi pare rău de el, fiindcă e unul tare de treabă. Da, da, tare de treabă, confirmă cu ironie capitanul Gherghiu. Și că a doua oară nu a mai avut timp. Mai bine să fie supărați pe mine decât să l amărăsc, spunându-i adevărul.